Ba, genuen moduan, askapenako tartea dugu jarraian mundu otxakonetan, eta horretarako jada telefonaren bestaldean, fakun daukau, arratsaldean, fakun. Arratxaldean, Mikel, eta arratsaldean hori. Eta horkoan, babeti bezalain bat kontu ekartzen dizkiguzu, eta gainera maiatzak bat izan dela, ba, azteko nazio nolako maiatzak bat izan dugun, edo inguruko errepaso bat egin behar diguzu, ez da? Bai, eh, askotan esaten dugu, ba, langileen langile eguna gegunero, eztatu beharko dugula edo horatu beharko dugula. Eh, baina baina ainda ta batean eh aipatzekoak dira munduan zehar eh, izan diren mobilizapenak, ezta. Leku esan guratxotan, eh, alibidez eh bueno, Hemendika sita Europa tikasi ta ba, Moskun Eh, bai manifestazioa Israel doiak izan direla un eh, da robitan mila persoan baino gehiago, langile baino gehiago mobilizatu egin direla eh, baina esan guretzona ziur si eski eh, labanan izan diren ekitaldiak, eh, e labanan ez bakarri baizik eta kubako plaza guztietan herri guztietako plazetan eh, bildu izan direla milak eta milaka langileak ikazleak gazteak eta profesionalak ze hori patzeko da ze labanan izan den eh, bueno, manifiesto a Ciudad eh, Roldo marmilla eh, profesional, parte hartu dute, oda, langille especializatuak, eta hori esa normal, edo berroguita marmilla gaste columna bat, zutade bat, ikusteak alean, eh, benetan, eh, arrigarria eta horre que adirazten dugu, eh, conciencia, esa eh, clase conciencia, langille conciencia, eta eta herri oso bat berreitzen duela sozialismoren aldeko apustoa, eta Kubako herria bezala. Eh Argazkia que bueno, no Raúl Castro izan dela protagonista nagusia, baita baita Hugo Chávez Frías, Bertan justu labanan Habana radioterapia eh eh Jasotzen eh zer esaten duen Zaten duten eskuali doek eh? edo guzanera oso larri da gola baina, baina itxaro pentsu dago Chavez eta itxaro pentsu deno denok ezta bere osasuna edo era dela eta goberatu berdu gu venezuelan eskundak izango direla orten eta espekulazioa que garrantzean dia paperan dia jokatzen du batez ere, úmaco y comoma con el meed de tan eh, beldurra Zabaldu ay dute está que, eh, venezuela cocasú es ángula chodace en que esta agustia que esa tendute es raira era básico duela el chávez ber riro oh, protagonista andado de bay cháávez la banaan quiero eh, eh, latinoamerican eh, va eh, brasil en valle argentina by montevideo de, eh, Mary, eh, Santiago Echiden, herrie, herrieietako sindikatuak, sindikatu nagusiak, edo beintzat, eh, eskertiarrak, ze, badira herri batzuk, sindikatuak ez dutela esta eh, deialdirik egin, esta movilizatu, adibidez, Argentina erenka zua, Central de, General de Trabajadores, oficiala, va ba, ez du eh, deialdirik egin, bai eh, CTA, aude, Central de Trabajadores Argentinos, eh, banatuta dagoen central sindikal handi bat banatuta dagoen dino, dagoela dinot ze ba, bi e, mm, idazkarin aguzia atera ziren e, az azken autozkundetan sindikaletan e, fraude dela eta zalaketak egon direla eta eta bi, bi, bi kandi autagain aguziek e, ez dute eta onartzen eta ba, bi zentral daude, bata Cristina Fernández-Ekinagien gobernutik gertu eta bestea opozizioan. Baina bai diak e, miliaka pertsona mobilizatu dituzte Buenos Aireseko kaletan, bi e, ekitaldi dezberdinetan, Eta... Eh, eta gero, bueno, el patxekoa da, batez ere, eskuales eh, reticampo, eche giten badugu, ba, Barcelona, ni den eh, mobilizaten andía, eh, países catalanes dan eikusen eh, dugu ba, herria herria kalean daguela, eh, bebaiza alatzeko mozos de escuadre que eh, izan duten jarrera, lo eche agarria, provoca, tzai ya, artean, eh violencia bultzatzen eh, eh bueno iba a ba sarean bideoak oso digerriak jokara daukan cataluniako eh, poliziak baina bueno badakigu ba ze eh, jarrera daukaten hemengoek eta eta eta bueno sigurazki ja jorratu duzu eh, baina adibidez garia da ba lat sindikatuak eh, mobilizatu dituen eh, eh, eskualdeko manifestaziotan 20000 eh, lagun mobilizatu direla eta eta hori bai e, e, esanguratsua herri bezala e, erantzuna ematea, ezta. baina maiatzak bate bate honek e, ucci digun helbiste al, ha zen mobilizapenak badakigu izango direla baeku askotan handiagoak beste batzuak baino baina zalantzarrik gabe aldbistea la paz la pazetik etorrida Boliviako hiriburutik eh Evo Morales Boliviako presidentea que va ba, eh energía enpresa au da Espanyako esku pribatuetan zegoen enpresa va ba, nazioalizatzeko pausua egin duela egun ezanguratsu batean eta eta eta bueno izan genun susmo au da Argentinako kasua dela bakarra izango Eh, asko dira asko dira Latinoamerikako herrien er, balio bidde mineralak ez, eh, Europa edo Estatu Espainoleko edo Estatu batutako esku pridatutan daudenak eta eta bueno, ba, Boliviako gobernuak eh, pauzu, pauzu garrantzitsua eman du eta etikotzen dugu, eta Espainiako erreinoak maldan bera dagoela ez aukala estan azorteko babesa e, eta eta horrek eh lako tsunami txiki bate sortu ezake, bat ezare, indartu, e, dezake batez ere indartu eh hainbat go, gobernuak batez ere de, ba, orain dela momentua inde, bigarren independentia ekonomiko bate lortzeko da, oh. ba, herriaren esku eta eta etorkizunaren esku ba ustea herri bakoitzeko baliabide mineral eta naturalak eta argentina Repsolen kasuetan izan mezala edo edo edo ezagutu dugun e, aldiztea Bolibiatik beraz hori da aipagarria bai manifestazioak eta, eta bueno etorriko direla e, borroka borroka alguna va ja ba, ba, ba, bagaude, eta, eta bueno, ikusten dugu menetatu espainulean eta eta euskal herrian aplikatuko dituzten neurriak e, bazateak, bazateak direla eta, eta, eta etorriko direnak, ez da, argun, uh -huh. e, langileriak prez egon berdu erantzuteko. Eta borroka egun batzuen inguruan, itzein behar diguzu urrengo puntuan, ze askapenak antolatzen dituen hainbat ekimen eta zarituko zera ere bai gaurkoan, ez? Bai, eh, maiatzak eh, amabi, eh, data esan dugu, eh, larun batean, maiatzaren amabian, eh, alegin, eh, gipuzkoko herri eh, txiki politorretan eh, ospatuko dugula eh, eskalerria Palestina eguna. Eh, Jakina da eskalerriko eh, hain bate udalek eh, an, eh, hermanatuta daude, edo... Eh, Ba, Palestina herrie, herriekin eta instituzio instituzio Chiki hoietan, eh Iaz Eskolarria Palestina zareak, osatzen dugun eh e, eragileek ba erabaki dugu urtean baino hoietako herri batean e, e, elkartasun eguna osatzeko Palestina herriarekin eta hori izango da ituzen ere eh maiatzak e, egingo duguna E, Kontzertua, Kerri Baskaria, e, Umentzako Txokoa izango da, eta orduan zolik sol, falta zaigu ba, jendea bertaratzea, e, e, guraldea lagun izatea, eta, eta elkartasunezko egun edarra eta eta simbolikoa baino askoz gehiagoz, horreke e, e, zabaltzen du boikotaren beharra, irraeli boikot egiteko beharra, zabaltzen du e, Elkarta zuna zuzena, e, bai instituzioak, bai herria, e, bezala, eta, eta hori irudikatu nahi dugu e, alegien, e, alegien izango den e, ekitaldia maiatzak amabian. Eta okarras banago, beste kronika bat ere bai bazenuen, jada e, egondako ekimen batekua, ezta? Bai, e, joan den igandean, gernikan, e, Azkapena eta ahaztuak 1926, 1926, 1926 eta mazazpi, el karteok antolatu dugune fascismoren kontrako eguna. Fascismoren kontra, baita erazu imperialista enkontrako eguna. E, oso giro ederrean, e, bertarotu zen jendea gernikara, badakigu aztean zehar murgiltu egondirena oroimena e, ekartzeko eta eta eta goratzeko gora eta eta indartzeko izan zen astea ba 631 iru, garren eh, bombardekateren urturena edo goratzeko eta igandean eh, ba brigada internacionalista con milicia Noé eta militantei eh, Omenaldi Beroa eta Jumebaña yu, negozio oso, oso emocionante da eh, jaso jaso dituste E, gernikara, gernikara etorri berzen Fritz, fritz Tepitz e, Alemeni erra e, zaian zauritu zut, zutena Engerra garaian Baina tamales e, dola ilabete e, batzuk, lau ilabete do zendu zen Eta Gernikan egon zen e, bere, bere semea Hordun Oso une unki garriak bizi izan ditugu eh ekitaldi, ekitaldi politikoa manifestazioa iruregun lagune ke eh, eh, osatu genuena gernikako kaletatik eh, eta gero herri herri baskaria eta kontzertua arrojo kanzionero kolaguneekin eh, ospatu dugun ordun oso osogun eh, polita beharrezkoa Arrescuada eta bai memoria historikoa memoria historikoa eta internacionalismo va ba, ba, um,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 Eta aipatu dezakegu, ez da bagdad, e, Tripoli siri izan daiteke urrengoa, edo euskalos imperialismo edo Teheran izan daiteke, baina imperialismoa, que dituen e, guerra gozea ba, gelditu bar dugula, eta, eta ebaigo horatzeko fascismoren kontra beti egongo dela e, jendea, erritarrak prest, e, borrokatzeko, eta hori garnikan egin dugun, hau da, e, banatu genituen e, bertara urbildu diren guztien artean, e, gerra garaian, milizenoek gudara frentera joan baino lehen sinatzen duten horria, e, eta simbolikoki ba, e, ze, den duen artean sinatu dugu, ez da, fasizmoren kontrako kompromiso argia tinkoa, eta neiz eta simboliko izan baina baina kontuan izan berdu grezianek ikusten dugun bezala e, hemen hemenbait bertan basagoiti den adirazpena kentzun e, eta gero fasismoa indartzen ari dela eta ezin dugula ezin dugula onartu ezin ditugula onartu e, olako holako ekspresioak e, gure herrietan gure kaleetan eta eta beti prest egon berdu guztaz, arizen kontra borrokatzeko. Eta okerrez banago, Gernika gogorek harri da Euskal Herrian, baina baita munduko beste puntu batzuetan ere, bai, EHL-en bitartez, ez? Bai, hori, eh, ondo zantuzun bezala, gastu zitzaidan komentatzea, de justu egun noietan, ba, e, bai, Oztiralean eta Ostebunean, bai, Dublinen eta bai, Buenos Airesen, e, biek ekitaldien bidez, bai, ba izan izan dituzte Gernikan sentutako ehaildi ehaildiako herritarrak baita baita fasizmoren kontra borroka e, Dublinen 40 e, lagunek parte hartu dute itzaldi batean eta Argentinan Euskal Herriaren lagunak antolotutako e, itzaldia e, erres poesia resitaldia errez, e, afaria eta kontzertuaren bidez e, egoan izan dute Gernika. Hori da garrantzitsuena, zein internazionalista bezala, naiz eta ama 2000 km diferentziaegon ba sentitzea e e denok gertu ez da, besteen dua, eta besteen sufrimendua eta eta hori izan daizuten ere Dublinen eta Buenos Airesen eh sentitu duten, e Gernikan eh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 Baita eh, hainbat herrietan eh, eh, azken hosttiraldeko deialdiarekin bat eh, egin genuen eta eta, eta bueno, preentzia i izan, izan dute eh, preso politikoek munduko preso politikoek enkarteladetan eh, Adibidez, hereretaren orreko enkartela, Donostian, bebai eta eta inbat eta inbat lekuetan e, gogoan izan dira e, munduko preso politikoak. eh a izan da, baina baina oso interesgarria da batez ere e, islatzeko dirudikatzeko euskarriko kaleetan eh e, ba ez garela ez garela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 eta eta eta bueno honetan ezko eh, preso politikoen senide izan defenditzen eh istripuak hori, hori ez estatuaren violentzia da argi eta garbi eta, eta mendekoa eta, eta hori eh, bai bearrezkoa da beste herrien gan elkartasuna zabaltzea eta eta zubiak ezta hemen gertatzen saigun informazio zalatseko han oiartzen hain eta, eta berdin an gertatzen denaren berri hemen hemen izan hemen zabaldu eta eta elkartasuna adirazi beraz e, bai santei e, teke kitalde isumea que baina baina oso oso garrantzitsuak e, bai, elkartasuna den garra piztuta mantenseko da fago barko kronika btebtea izan dugu <laughs> bai ezten da ezten daiz Amerika Neizu arte badakizu eta Díaz Navarro preso dagoen gunean bai barrira suekin minutu batzuk pas tartekatzeko. Horria, ba mi esger eta horrengora arte. Bai, venga, hondizan, eh, aio.